Kapittel 52 Sidkia var 21 år gammel da han begynte å regjere, og i 11 år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Hamutal, hun var datter av Jeremia fra Libna. Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, i samsvar med alt det Jehojakim hadde gjort. For på grunn av Jehovas vrede skjedde dette i Jerusalem og Juda, inntil han hadde kastet dem bort fra sitt ansikt og Sidkia begynte å gjøre opprør mot kongen i Babylon. Til slutt skjedde det, i det 9 år han var konge, i den tiende måneden, på den tiende dagen i måneden, at Nebukadressar, kongen i Babylon, kom mot Jerusalem, han og hele hans militære styrke, og de begynte å leire seg mot henne, og bygge en beleiringsmur mot henne hele veien rundt. Slik kom byen under beleiring, inntil kong Sidkias 11. år. I den fjerde måneden, på den niende dagen i måneden var hungersnøden hard i byen, og det viste seg at det ikke fantes brød til landets folk. Til slutt ble bymuren gjennombrutt, og alle stridsmennene begynte å flykte og dra ut av byen om natten langs veien gjennom porten mellom den dobbelte muren som er ved kongens hage, mens kalderene lå leiret mot byen hele veien rundt, og de dro videre på veien mot Araba og en militær styrke av kaldere satte så etter kongen, og de innhentet til slutt Sidkia på Jerikos ørkensletter, og hele hans egen militære styrke ble spredt og skiltes fra ham. Så grep de kongen og førte ham opp til Babelons konge i Ribla i Hamatlandet, så han kunne avsi rettslige avgjørelser mot ham. Og Babelons konge gikk i gang med å drepe Sidkias sønner for øynene på ham. så alle judas fyrster drepte han i Ribla. Og Sidkias øyne blindet han, og deretter bandt Babylons konge ham med kobberlenker og førte ham til Babylon og satte ham i arresthuse, hvor han ble til sin dødsdag. Og i den femte måneden, på den tiende dagen i måneden, det vil si kong Nebukadressas, Babylons konges 19. år, kom Nebussaradan, sjefen for livvakten, han som sto foran Babylons konge, inn i Jerusalem og han gikk i gang med å brenne Jehovas hus og kongens hus og alle husen i Jerusalem, og hvert stort hus brente han opp med ild. Og alle kalderenes militære styrker som var med sjefen for livvakten rev ned alle Jerusalems murer hele veien rundt. Och noen av de ringe bland folket, og resten av folket, de som var blitt latt tilbake i byen, og overløperne som hade gått over til kongen i Babylon, og resten av de dyktige håndverkerne, dem førte Nebussaradan, sjefen for livvakten, i landflyktighet. Men av de ringe i landet, lot Nebussaradan, sjefen for livvakten, noen bli tilbake som vindyrkere og som pliktarbeidere. Og kobbersøylene som hørte til Jehovas hus, og vognene og kobberhavet, det som var i Jehovas hus, slo kalderene i stykker, og de førte så alt kobberet fra dem til Babylon. Og spannene, og skuffene, og lyseslokkerne, og skålene, og begrene, og alle kobberettskapene som de pleide å gjøre tjeneste med, tog de. Og karene, og fyrfatene, og skålene, og spannene, og lampestakene, og begrene, og skålene som var av ekte guld og dem som var av ekte sølv, tok sjefen for livvakten. Og like så de to søylene, det ene havet, og de tolv kobberoksene som var under havet, og vognene som kong Salomo hadde laget til Jehovas hus. Vekten av kobber fra dem, fra alle disse tingene, ble ikke målt. Og når det gjelder søylene, så var hver søyle 18 alen høy, og en tråd på 12 alen kunne nå runt den, og den var fire fingerbredder tykk og hul. Og søylehodet på den var av kobber, og høyden på det ene søylehodet var fem alen, og når det gjelder nettverket og granateplene på søylehodet, hele veien rundt, så var alt sammen av kobber. Og den andre søylen hade akkurat de samme tingene, også granatepplene. Og antallet av granatepplene utgjorde 96 på sidene. Alt i alt var det 100 granateppler på nettverket hele veien rundt. Sjefen for livvakten tok dessuten overpresten Seraya og annen presten Stefania og de tre dørvokterne. Og fra byen tog han en hoffmann som var tilsynsmann over stridsmennene, og syv menn av dem som hade adgang til kongen og som befant sig i byen og sekretæren hos herrføreren, han som utskrev landets folk, og 60 menn av landets folk som befant sig midt i byen. Nebussaradan, sjefen for livvakten, tog altså disse og førte dem til Babelons konge i Ribla. Og Babylons konge gikk i gang med å hogge disse ned og drepe dem i Ribla i Hamatlandet. Således gick juda i landflyktighet bort fra sin jord. Dette er folket som Nebukadressar førte i landflyktighet. I det sjuende året, 3.023 jøder. I Nebukadressars 18. år var det fra Jerusalem 832 sjeler. I Nebukadressars 23. år førte Nebussaradan, sjefen for livvakten, jøder i landflyktighet 745 sjeler. Alle sjelene utgjorde 4.600. Til slutt skjedde det, i det 37. året av Jehoiakins, Judas kongesland flyktighet, i den 12. måneden, på den 25. dagen i måneden, at Evil Merodak, kongen i Babylon, i det året han ble konge, løftet opp Jehoiakins, Judas konges hode og førte han ut av fangehuset. Och han begynte å tale gode ord med ham og å sette hans trone høyere enn trone til de andre kongene som var hos ham i Babylon og han tok av seg sine fengselsklær, og han spiste til stadighet brød framfor ham, alle sine levedager. Og når det gjelder hans underhold, så ble det stadig gitt ham underhold fra Babylons konge, hver dag det han trengte, inntil hans dødsdag, alle hans levedager.